Спробувати рятувати те, що не загинуло ще безслідно. Ось так і взявся я з своїми студентами на кошти губернського земства закладати у цю агростанцію. Назвали ми її пишно – Половецький степ. Була вона прекрасною базою для студентської практики і, звичайно ж, для серйозних наукових досліджень. Слід віддати належне більшовикам. Вони не тільки зберегли агростанцію, а ще й розширили її. До ґрунтознавства долучилося й рослинознавство. Тоді влаштовано невеличку ферму для вивчення корів сірої української породи. Ясна річ, з'явилися нові люди, що правда вчених не побільшало, зате був тепер директор, а в директора ж відомо заступник партійної організації тоді ще не було, зате Комсомольська, профспілкова, жіноча рада, воювничі безвірники, ЕЦЕВ всілякі комісії, групи, об'єднання. І все це засідало, метушилося, галасувало, передувало з пустого порожнє, критикувало і самокритикувалося, заносило передовиків на червону, а відсалих на чорну дошки, випускало стін газети, сплачувало членські внески, вносило гроші на допомогу в'язням, капіталізму, на будову найбільшого у світі літака Максим Горький. У нас у селі тоді сміялися, дайте дядьку п'єтака на будову літака. Сьогодні часто можна почути, тоді панував повсюди ентузіазм, не знаю, може він справді десь потрібен але ентузіазму науці. Сар Напал і Валтасар. Я приїздив сюди нечасто, та однаково ж з тривогою душі спостерігав за цим химерним життям і вимушений був визнати, що загибель загрожує не тільки степам, а й людям, які тут живуть. Але чим я міг зарадити? А в 38-му аеростанцію перейменували. Що там якийсь половецький степ? Дали ім'я вождя, це, мабуть, врятувало на якийсь час тодішнього директора. Але що могло врятувати таких, як професор Черкас? Найвидатніші діячі сільськогосподарської науки вже були знищені Вавілу, Кольцов, Шаяну, Кондратів. Наставала черга ординарних професорів і доцентів, тобто і моя. Я не став ждати своєї черги. Сів на поїзд і поїхав туди, куди їздив не раз лікуватися, на Кавказ. Там багато осіяли кукурудзи, ця культура дуже виснажує землю, мої ґрунтознавчі консультації стали в пригоді інгушам і чеченцям, мене берегли, ніхто не пробував визначити мій статус, так я прожив два роки шанованою, порядною людиною, хоч насправді був тікачем». Але у світі, коли він не хоче остаточно розвалитися, повинна існувати солідарність знедолених. Все видяще державне око, не знайшовши мене у відповідну хвилю, відповідному місці, не стало мене шукати, одразу визначивши нову жертву. Зате добрі люди не забули про існування професора Черкаса правдами і неправдами, Роздобули його адресу і зробили все, щоб він повернувся в рідні місця, а ще точніше, саме на цю авростанцію. А «Ви сказали, що вже познайомилися з Ширицею?» «Не тільки познайомився, а й перейменував цього товариша. Тобто не все зрозумів. А він схоже на ремонтну свинку, з тих, що ними на колгоспних свинофермах замінюють старих свиноматок». По-моєму, риця спить і бачить себе на місці директора каталажки. Частісінька ремонтна свинка. Прекрасно, заляпав у долоні професор. Ремонтна свинка – це просто геніально. А ми його прозвали ще до війни Ковбасенком. До війни? Хіба він був тут ще до війни? Був, був. Навіть вважався ніби якимось науковим співробітником. Хоч освіта в нього заочений технікум. По-моєму, такої освіти взагалі не може бути. Ну, то ось. У 40-му році він написав доноси на директора агростанції. Того арештували, що риця вже примірявся до директорського крісла. Але в начальство вистачило здорового глузду. До того ж тоді, коли когось брали як ворога народу, то прикривалися ще й фарисейською формулою зміцнення керівництва. Тому на агростанцію прислано директором